Creștină de Radio Evanghelia Lumina Vieții și întâmpină ascultătorii cu prilejul lecțiunii g 020 adusă prin preotul Valeriu realizatorul acestei emisiuni Lecțiunea de astăzi se va începe cu prilejul unei meditații asupra versetului 5 din Galaten de la capitolul 3 după ce mai întâi vom avea episodul următor din lucrarea adevărata fericire a Cristinei Roy Cu prilejul lecțiunii precedente am aflat cum ne poate Iudcăi, el aduce pe micul Iosco în vizită, mama nu se mai poate despărți de copil, se întâlnește pe pajiște cu socrul ei, care a încercat prin mijloace brutare să o determine să vină acasă, după care, răscolit totuși de faptul că băiatul lui era vinovat, se duce acasă îngândurat și ursuz. Astăzi citim capitolul 19, subtitlu Moripsire, care ne face cunoscut că atunci când a venit următoarea săptămână, în familia Rehocki nu mai știa nimeni unde stă capul. După obiceiul tradițional, după înmormântarea din ziua de duminică la care luase parte Katja și Daniș, familia celei moarte făcuse o pomană, la care participă și Iura. data fusese o rudă. La pomană, oamenii stătură în camera plină de miasme, cu mare putere de moripsire, de unde cadavrul, intrat în descompunere, fusese scos cu câteva ore înainte. Acolo șezură, mâncarea și băură ei. Când Iura se întoarse acasă, îl scuturau deja frigurile. El încercă să învingă boala și se sculă din pat a doua zi. Dar după mâncarea de prânz, frigurile îl cuprinseră din nou. Fu nevoit să stea la pat. Bătrânul trebuie să lucreze la moară în locul lui. Pe seama lui Imrich rămase toată munca câmpului. Caccia nu știa ce să facă mai întâi. Iura era un bărbat înalt și puternic, dar frigurile îl cuprinseseră în așa măsură că trebuiau să-l țină doi oameni. Marți, Danish se duse repede la doctor. Ei îi dă bolnavului cei prescrisese el și încercare toate sfaturile pe care le primiră. Cineva trebuia să stea mereu cu bolnavul ca să-l supravegheze. Danish se ocupă cu aceasta. El, care nu prea vusese de a face cu bolnavi. Se simțea îngrozitor când vedea cum bărbatul acela puternic se zvârcolea în pat, când dădea din mâini, când se holba într-un punct fix și apoi se uita de jur împrejur de parcă ar căuta pe cineva. După aceea se sucea și gemea, apoi cădea iarăși în somn și în acest somn delira și înjura atât de groaznic de ți se făcea părul măciucă. Cei mai mulți nu se prea temeau de contaminare, dar Daniș știa că frigurile erau molipsitoare. Îl treceau fiorii la gândul că ar putea lua boala. De nu i-ar fi fost rușine, ar fi plecat de la Iura. Aflase că ca îl luase pe băiat. Astăzi era aproape recunoscător pentru aceasta, deoarece copilul rămânea cel puțin ferit de molipsire. Acum când stătea la patul lui Iura și nu putea alunga gândurile prin muncă, puse stăpânire pe el un dor fierbinte după soția lui. Cât de diferit ar arăta lucrurile dacă ar fi ea aici. Cașa nu mai putea scoate la capăt cu munca. Du-te la ea, roagă și-o să vină, îl sfătuia inima. Și s-ar fi dus, dar în ziua de duminică făcuse din nou un lucru pe care n-ar fi trebuit să-l facă și care îl împiedica acum să treacă pragul casei lui Ian. Când se întoarseră Duminică de la mormântare, o apucase pe drumul spre Toplova. Voia să vadă varza dacă nu cumva creștea. Acolo l-a întâlnit pe neașteptate pe Ian. Se aflau pentru prima oară față în față de când plecase ca de la moară. În primul moment nu-și găsi niciunul cuvintere, apoi Ian salută și vrut să treacă mai departe. Lui Daniș îi furușine în fața cumnatului său și îl cuprinse o mânie sălbatică. Tu ademenitorule!" strigă el violent. De ce mi a devenit nevasta? Credința ta te învață să rup legăturile conjugale?" Ian își îndreptă spatele, fața sa blândă se-năspri. Credința mea cumnate mă învață să ocrotesc niște bolnari și asupriți de oameni care se comportă mai rău decât animalele. Știi că n-am chemat-o eu pe Iudca. Tu ai alungat-o și eu am primit-o. Sau ar trebuit... Să fie și inima mea de piatră ca a ta? Ar fi trebuit să trimit înapoi la tine ca să o aduci tu? Daniș, ni din dinți. Dacă mai spune un cuvânt, atunci lovesc și o să se ia la bătaie cu mine, gândi el. Ai văzut tu cum n-a te vreodată ca un urs să-și fi maltratat ursoaica, un leu leoaica sau un lup lupoaica? Niciodată! Și acestea sunt animale sălbatice, am citit recent cum un urs a îngrijit-o pe ursoaica lui rănită, cum i-a lins rănile și i-a adus tot ce avea nevoie și acesta era un animal pe care îl vânează oamenii, iar tu, un om cu suflet nemuritor, ce-ai făcut soției tale? Iar când era la mine, între viață și moarte, n-ai venit nici măcar odată ca să vezi ce face. De-abia s-a scula din pat ca ai și venit, dar nu așa cum se cuvine unui creștin să-i ceri iertare și să-i zici, Întoarce-te la mine, ci fără căință, nemilos, cu mânie, iar la sfârșit i-ai luat copilul de care n-ai putut să te îngrijești. Spunem dacă ai vreun drept să mă îmbinovățești. Acesta e legământul pe care l-ai făcut cu Iutca? Trebuie să spun întregul adevăr ca să știi cumnate cât de mare este păcatul tău înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor cinstiți și să te pocăiești. Și acum te rog, Daniși. Nu te mai supune puterii lui Satan, mărturisește-ți Domnului Iisus nevinovăția și el te va curăți și elibera de acest păcat. Taci, strigă Daniș, n-am nevoie de predica ta, de deci ce ai fi frânt undeva gâtul înainte de a te aduce diavolul în valea noastră. De n-ai fi fost tu, nimeni nu i-ar fi sucit iut că capul. Așa cum este acum, nici nu vreau să o văd. Nu-și mai amintea ce cuvinte adăugase? doar că erau niște cuvinte rele și urâte și cum știa că ele erau niște învinovățiri nedrepte pe care le spusese la mânie. Ian n-a răspuns niciun cuvânt și a vrut să plece liniștit mai departe. Dar Danish, care știa că merita disprețul cumnatului său și că el era așa de bun și nobil, acționând ca și Cristos, care nu încerca să se răzbune atunci când fusese insultat, nu putea să-l lase să treacă cu una cu două. Ca urmare... Sărâi asupra lui și-l lovi cu toată puterea în obraz. Era sigur că Ian îi va întoarce lovitura, dar Ian se mulțumi să-l privească și-și cu mâna peste obrazul înroșit. Dacă ceea ce ai făcut acum e drept, zise el liniștit și fără mânie, atunci lovește-mă și peste celălalt obraz. Dar Danis n-a lovit, ci l-a lăsat pe cumnat să plece. Se simțea penibil ori de câte ori se gândea la lucrul acesta. Chiar și bătaia dată Iutcăi nu-l apăsa atât de mult ca această palmă pe care i-o dăduse lui Ian, căci prima fusese dată la beție, dar aceasta când era treaz. Ei, cum putea atunci să o aducă pe Iutca din casa lui Ian? Dar până miercuri starea lui Iura se înrăutății. De-abia putea ține Imrich toată ziua în pat, că voia tot timpul să plece. Spre seară se mai liniști. Danish stătea singur lângă el. De fapt, și Katia era acolo, dar adormise de necați și oboseală lângă cuptor. Daniș lucrase toată ziua. Nu știa dacă de la asta îi se trăgea sau dintr-un alt motiv, dar simți deodată o greutate ca de plumb în membre. Picioarele îi erau grele. De-abia putea să-și miște mâinile, îl durea spatele, capul îi vâjea de parcă ar fi fost beat și toată ziua nu se simțise bine. Acum, în tăcere, îi venea în minte un gând. Oh, am luat și eu boala! Îl luă cu cald și cu rece. Dacă se va îmbolnăvi așa ca Iura, cine îl va îngriji pe el? Și dacă va muri din cauza bolii, să mor? Fu cuprins el de fiori, să mor și să mă înfățișez înaintea lui Dumnezeu? Nu, sunt încă tânăr, nici să nu o să mă îmbolnăvesc, nici nu să mor. Prin de groază se gândi că va trebui să dea socoteală pentru ceea ce-i făcuse Iudcăi și lui Ian. El se ridică și ieși din cameră, căci în acest aer viciat de-abia mai putea respira. De-abia ieșise că fus cutura de friguri. Dumnezeule, nu lăsa să mă îmbolnăvesc! strigă el și se uită plin de teamă spre cer, dar cerul de deasupra lui nu-i dă răspunsul sau mângâierea. Am auzit și voi face. Mare este uneori povara unui om și este capabilă de multe, dar încă nu exista niciun om care să fie învins din proprie putere neliniștea care îl luase prin surprindere ca un dușman înarmat. Daniș alergând apoi în cameră, Că se simțea groaznic în această singurătate, dar și mai groaznic era înăuntru, unde bolnavul tocmai se trezise. El început să geamă și să delireze, se zvârcoli și se răsuci, iar ochii se roteau sălbatic. El strânse pumnii, iar Daniș nu putea nici să-l țină, nici să-l ridice, de parcă n-ar fi ridicat niciodată o căruță cu umărul atunci când era nevoie. mâinile ei în jos fără vlagă. Scoală-te își trezi el cumnata, nata? Ți-l trimit pe Imrich. Ea nu înțelesese de ce voia să-l trimită pe Imrich. Se uită somnoroasă după el în timp ce se târa spre atelier. Nu fu ușor să-l trezească pe Imrich. El dormea adânc, că-ți vechease noaptea trecută. Cu mine nu-i bine, zise Danish, după ce fratele lui se trezi în sfârșit. Du-te la Iura, eu nu mai pot. Imrich văzu că fratele lui spunea adevărul. Întindete, îl sfătui el. Dar Daniș nu a vrut. Astfel, călduse în camera lui, făcu patul și îl siri să se dezbrace, și după aceea Imrich nu mai știu ce să facă: să se ducă la Iura sau să rămână cu Danish pe care îl scuturară din nou frigurile. Se abătuse unecaz asupra familiei Lehoțchi, cum nici prin vis nu le trecuseră. Iura era pe moarte, iar Danish se îmbolnăvise de abinerea. Când Daniși deschise ochii a doua zi pe la ora zece, aceștia arătau bolnavi și neliniștiți. El știa și simțea că era bolnav. Nu-și pierduse cunoștința, deși frigurile îi tulburau privirea și se urcau la cap. Era singur. Își alungase soția, o aruncase afară și acum el era cel părăsit. De s-ar fi dus o aducă, i-ar fi cerut iertare și acum ea ar fi lângă el. De iar mai vedea odată fața bună și drăgălașă. Dacă ea și-ar pune mâna pe fruntea lui, s-ar simți mai bine. Dar nu avea niciun rost să se gândească la asta și închise ochii iar. După o vreme însă-i deschise din nou, pentru că simțea într-adevăr o mână moale și răcoroasă pe frunte. Iudca, ești aici? Ești aici cu adevărat? Se bucură el. Fața fină și palidă a bunei lui soții, se apleca asupra lui și ochii care îl priveau erau plini de lacrimi. Aici sunt, Daniș, zise binecunoscuta voce pe care nu mai auzise de mult timp. Ce-ți lipsește, Daniș? Ce te doare? Toate mă dor, draga mea, Iutca, dar cel mai mult inima din cauza ceea ce ți-am făcut. Te rog, iartă-mă pe mine, ticălosul, și nu pleca de aici, altfel o să mor. Ea se aplică deasupra lui și buzele tremurânde sărutară fruntea fierbinte. Dar ar fi putut ridica brațele, ar fi îmbrățișat-o, dar așa doar se uită la fața ei și când ea-n lângă el și-și capul lângă lui, atunci plânse ca un copil. Ea l-a lăsat să plângă, a plâns și -a împreună cu el, dar numai câteva minute. Roagă-l pe Domnul Iisus, el te iartă, daniș Așa cum te ierci eu, închide ochii și încearcă să dormi. ea mai sărută încă o dată pe buze. Astfel ajunse Iudca să răsplătească răul cu bine, iar domnul o răsplătise din belșug. Dacă nu-l vrem noi pe domnul, ne vrea el pe noi. Și dacă nu vrem de voie, o să vrem de nevoie. Bietul Daniș. Sunt aproape convins că dacă ar fi avut tăria să-și ceară iertare la scumpa lui soție pentru ce a făcut în vremea când era bine și dacă în loc să-l fi lovit pe Ian ar fi dat mâna de împăcare cu el, n-ar fi trebuit să treacă prin boală, prin singurătate, prin dureri ca să o dorească cu atâta focal inimii și să fie atunci așa de repede gata să-și ceară iertare la ea. Dragul meu ascultător sau ascultătoare, dacă ai ceva litigi, fi înțelept și ia un beneficiu de pe urma ascultării acestor mesaje. Uite ce să faci. Du-te singur să-ți ceri iertare. Nu aștepta să fii dus, că e mai rău. De ce ai vrea să plătești cu atâta greu? Tot acolo ajungi dacă te duci tu singur, banca ai să câștigi și mai mult în ochii lui Dumnezeu, cât și în ochii persoanei față de care te pleci. Ascultă! Nu o să fi deloc înjosit, ci dimpotrivă ai să fi prețuit pentru tăria de caracter pe care o ai de a te pleca și a recunoaște că n-ai făcut bine, dar mai ales ia aminte la următorul lucru. Dacă nu te-ai dus încă personal la Dumnezeu să-ți ceri iertare pentru păcatul tău pentru indiferența arătată față de Domnul Isus Hristos murind pentru tine pe cruce și nici măcar nu te interesa interesat de El, dacă nu te duci tu singur să-ți ceri iertare în fața Lui ca și creator al tău, El te dorește atât de mult încât s ar putea să te treacă prin clipe groasnice de durere, de pierdere și de apăsare ca să-L dorești atunci cu tot focul inimii și tot ai să vii la El. Fi și du-te acum, dacă nu te-ai împăcat cu Dumnezeu prin pocăință, botez și credință în Evanghelie, fă pasul acesta acum, pentru ca să poți să-i bucuri cerul și inima ta și tot restul vieții tale. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, binecuvântează-te rugăm ascultarea mesajului acestuia, cercetându-ne inimile tuturor care te ascultăm, Aceia care nu s-au împăcat cu tine prin jetul Domnului Iisus o facă acum, iar noi care ne-am împăcat cu tine, dar umblăm neglijenți în viața și trăirea noastră, să ne facem bine socotelile, dacă avem litigii cu cineva să ne grăbim, să ne facem partea noastră să ne împăcăm și prin aceasta, Doamne, să creăm un climat sănătos pentru viețile noastre, pentru cei din jur, să-ți aducem slavă, cinste și mărire. Amin. Biserica Galatiei căzuseră din Har. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu că cei care vor să țină legea lui Moise sunt căzuți din Har. Și în încercarea lui pe care o face apostolul Pavel, sigur călăuzit de Duhul Sfânt, să-i aducă înapoi, la versetul 5 din Galaten capitolul 3 le pune o întrebare. Cel ce vă dă Duhul și face minuni printre voi, le face oare prin faptele legii? sau prin auzirea credinței. Dragii mei, cât de limpede este cerul credinței și al harului în epistola către galateni. Niciun nor, nici o umbră și nici o furtună nu-i tulbură seninătatea deosebit de frumoasă și înviorătoare. Numai sufletul nărăvaș și care vrea să trăiască în înșelăcinea diavolului nu primește îndemnul limpezit al acestei epistole. Numai un astfel de suflet mai poate răstălmăci strălucitorul adevăr, cum că omul, pentru mântuirea lui, nu trebuie decât să creadă și să primească prin credință ceea ce Harul a pregătit. Atât ne arată epistola aceasta către galateni, cât și întreaga scriptură a lui Dumnezeu. Cu toată dreptatea, spunea un credincios al lui Dumnezeu, Pascal, fără har, omul nu este decât un umil, plin de nenumărate greșeli. Nu există nimic care să arate adevărul, totul îl amăgește. Ce-ar putea să facă omul căzut în groapa adâncă și întunecoasă a păcatului și a morții? Cum ar putea să iasă el de acolo? Numai cineva din afara gropii îl poate izbăvi. Acel cineva este Domnul Iisus Mântuitorul, el este întruparea Harului, el este mila și dragostea în toată splendoarea ei, el poate mântui desăvârșit. Apostolul Pavel întreabă deci pe Galateni, de fapt, Duhul Sfânt prin Apostolul Pavel, Cel ce vă dă Duhul și face minuni printre voi, le face oare prin faptele legii sau prin auzirea credinței? Și Dumnezeu, din partea lui, tot pe baza credinței, își face minunile sale printre noi. Credința noastră este un cu care lucrează el în noi, iar credința să nu uităm este darul lui. Duhul său ne-l dă tot pe baza credinței noastre, credințe pe care o avem de la el. Când Dumnezeu aude strigătul credinței, trezaltă de bucurie și vine îndată cu ajutorul său. Nu prin faptele legii ci prin auzirea credinței face el minuni printre noi. Credința l-a oprit în loc pe Domnul Iisus ca să se ocupe de o femeie, când el călătorea înconjurat de mulțime, cum vedem la Luca 8, versetele 43-48. Credința îl oprește și astăzi din orice lucrare și îl face să se ocupe de noi. Mare dar este credința. Cum spune Sfântul Iangură de Aur, numai credință să avem și totul ni se dă. Acum este timpul harului, nimeni să nu descurajeze. Ba mai mult spune acest sfânt, prin credință suntem de pe acum în cer. Credința este soneria al cărui buton este pe pământ, iar clopoțelul sună în cer. Când aude Dumnezeu soneria credinței, îndată lasă totul și vine la noi cu harul de care avem nevoie. În continuare, la versetul 6 din Galateni 3, Pavel spune: Tot așa și Avram a crezut pe Dumnezeu, și credința este aceea care a fost socotită, neprihănire. Toată lumea a fost binecuvântată prin neamul întemeiat de Avram. În adevăr prin neamul acesta a fost dată Sfânta Scriptură, și din neamul acesta a ieșit Domnul Isus după trup. Ce înrăurire au avut și au asupra oamenilor Scriptura și Domnul Isus? Dar această binecuvântare vine numai prin credință, credința aceea care ia pe Dumnezeu de cuvânt și nu se îndoiește că el își va ține cuvântul. și de pretutindeni văd în Avram pilda cea mai vie în această privință. De altfel și Scriptura îl numește Tatăl celor credincioși și prietenul lui Dumnezeu. Privind la el înțelegem că nu regulile și formele prețuiesc ceva, ci o inimă predată în întregime Domnului. Dacă poporul lui Israel a fost și este încă împrăștiat și prigonit pe pământ, e din pricină că n-a vrut să creadă la fel ca Avram. Evrei n-au vrut să îl primească pe Domnul Iisus ca pe Mesia și binecuvântarea lui Avram a fost împărtășită tuturor neamurilor prin jertfa de pe cruce. Datorită acestei jertfe, mântuirea prin credință a fost trimisă atât iudeilor cât și grecilor. Toate binecuvântările lui Dumnezeu se coboară la om prin conducta credinței. Avram a crezut pe Dumnezeu și atunci a fost binecuvântat. Cu toate greșelile sale, cât și el a fost om cu greșeli, dar fiindcă a avut conducta credinței mereu deschisă, Dumnezeu i-a trimis necurmat bine binecuvântările sale și l-a socotit neprihănit, deci nu pe faptele legii, ci prin credința din inimă. Dumnezeu nu se uită la anumite slăbiciuni legate de firea omului când e vorba de credincioșii săi, ci se uită mereu la conducta credinței, dacă ea e în bună regulă, ca să ne poată trimite harul de care avem nevoie. Numai pietrele îndoierii și ale păcatelor cu voia, Sparg conducta sau o astupă și atunci apa binecuvântărilor cerului nu mai poate ajunge până la noi. Cât e de greu fără apă! Numai când se strică conducta ne dăm seama de lucrul acesta. Avram a crezut pe Dumnezeu și credința aceasta i-a fost socotită ca neprihănire. Chiar dacă viața ni s-a oferit prin cine știe ce păcat, Apa binecuvântărilor lui Dumnezeu care vine prin conducta credinței ne va înviora și ne va întări ca să nu mai ajungem în această stare. Să avem grijă la conducta credinței. Să nu lăsăm ca îngrijorările vieții pământești o astupe. Pământul e un pericol pentru astuparea conductei. În fiecare zi să curățim conducta ca să nu fie în pericol viața de neprihănire. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu dă acum verdictul la versetul 7 din Galaten 3 prin cuvintele Înțelegeți și voi, dar că fii ai lui Avram sunt cei ce au credință. Odinioară evreii se lăudau în fața Domnului Isus că sunt fi ai lui Avram și că n-au fost robi nimănui, la Ioan capitolul 8. Domnul Isus însă le-a arătat realitatea spunând dacă ați fi copii ai lui Avram, ați face faptele lui Avram. Iudeii tot atâta dreptate aveau când spuneau că sunt fiei lui Avram, câtă dreptate aveau când spuneau că sunt liberi. Erau liberi în ghiele mele sub stăpânire romană. După trup, în adevăr, iudeii erau urmașii lui Avram, însă Dumnezeu nu ține seamă de originea pământească a cuiva. El nu socotește pe nimeni prin prisma materiei, ci orice socoteală sa este duhovnicească. Duhul este adevărul. Fi ai lui Dumnezeu sunt cei ce au credință, spune aici Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Credința te face nu numai fiu al lui Avram cel Credincios, ci te face fiu al lui Dumnezeu, cum scrie la Ioan 1.12, tuturor celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă. Copii ai lui Dumnezeu. Credința te smulge din legile materiei și te strămută în legile Duhului de viață. Te ridică din cele vremelnice și te așează în cele veșnice. Te dezleagă de o bârșea pământească și te înrădăcinează într-o bârșie nouă dumnezească. Așa cum odinioară Avram, prin credință, a părăsit patria lui veche, mergând într-o patrie nouă, patria pe care Dumnezeu i-a o tot așa și fiului de astăzi, prin credință, părăsesc lumea, patria lor firească și sunt strămutați în împărăția dragostei și a luminii veșnice. Ei sunt tot atât de legați duhovnicește de lume cum era Avram în țara lui veche după ce a părăsit-o. Copiii credinței de azi trăiesc duhovnicește în noua împărăție și de aceea ei nu mai au nicio legătură cu vechile rânduieli bune din lume, rânduieli legate de materie, așa cum a fost și legea dată prin Moise. Toate acestea rămân forme goale în împărăția realităților Duhului. Cine dă prioritate formelor religioase părăsește împărăția Duhului, împărăția realităților veșnice. Dar oare mai e credința aceea care se rezeamă pe lucruri văzute, fie el chiar simboluri ale lucrurilor veșnice? Până astăzi credința este o încredere neclintită în lucrurile nedăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd, cum citim la Evrei 11 cu 1. Fiii credinței sunt cei care nu se mai sprijină duhovnicește pe lucruri văzute. Iubiți ascultători, am ajuns la încheierea programului G20 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Bunătatea lui Dumnezeu fie și rămână peste toți fiii lui care s-au făcut fii ai lui Dumnezeu prin credință, pentru slava Lui și binecuvântarea noastră veșnică. Amin. Dața se grăpește O nici tu să nu stai Aleargă și te luptă ca așa puțin mai ai și timpul se grăpește ca vremia s să scurtat Mai grabnic vine noaptea și atât e de lucrat Mai grabnic vine noaptea și atât e de lucrat Și Mia se grăbește Spre un ne-așteptați sfârșit Și toate fug Și toate îți strigă Fi grăbit Și moartea se grăbește Privește doar un pas Și o clipă între dânsa Și tine mai rămas Și o clipă între dânsa Și tine mai rămas